بسم الله الرحمن الرحیم کتاب وعیاده المریض دا کتاب په بیان د بیمار پر ځای د بیمار کې وتشیع المیت او د مری د جنازه سره تل والسلات علیہ او په بارد موس کې پریمر باندې کې د جنازی موجب کې وحضور دفنه او داغ دفن تد دا حاضر دوبارک والمکس او وقت رول عند قبره داغ دقبر سره بعد دفنه پس د دا دفن داغنا الباب الراب والبر اربعونا بعد المیاں فی عیادت المریض دبرا برا ابن عازف رضی اللہ عنہمان روایت تے قال فرماییده امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړه د موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیادت المریض د بیمار پر ځای د بیمار علاج عیادت تدېزو و اتباع الجنازتی او د تابیداری د جنازی چې جنازی لدیزو دے مسلمان هغه پسی دیزو و تشمیت لاته سی او د جواب ور کوله پرنج کون کیتا چې کلا الحمدلله وای لو يرحمک الله سره جواب ور کو و ابرارل مقسمه او دارانگی پورا کول د قسم خړون کی یو سړی قسمه خړو نو د قسم پورا کول ونصر المظلوم او مدد کول د مظلوم و ایجابۃ او دعوت قبول لدعوت وركون کی چکهله شریعت نه خلاف سکار پکینی و افشاء السلام او ددی حکم فرمایله چې سلام په معاشره کې عام کوري و نبی حریرہ رضی الله عنه د ابو حریرہ رضی الله عنه نریوایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم قال فرمایلی حق كل مسلم على المسلم خمس حقونه د مسلمان په بل پنځه رد السلام یو به سلام جواب ورکي و عیادت او بل تطوس كل بیمار و اتباع الجنائز یو د جنازو په سیتلل و یو دعوت قبول له مسلمان وتشمیط العاطس او جواب ورقول اغه پرنج كون كتاب متفق علیہ وعن هو دغه ابو هرره رضی اللہ عنہ له روایت ہے قال فرمایے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی ان الله عز وجل وشک اللہ شریز تولی خاون خوندے یقولو فرمایے یوم القیامه پرز قیامت یا ابن آدم ای بن آدم مرست فلم تعدن ز بیمارسرم نتا زما بیمار پرسی نوکړې قال دا بنی آدم وای یا رب از مارب که فاعودک از سرن بیمار پرسی وکم وان تر رب العالمین او تخوالن کې د تمام عالمین وای قال رب العالمین ورته فرمای ما عالم آیا آیات په هنوي رب العالمين ورته واي آيات علم نو ان عبد فلانن ماري دعا چې بنده زما فلانې بیمار او فلم تعده نتا داغ تطوش نو کړي اما علم ته ته په هني ان کلو عتته تا داغ تطوش کړي وی لو جتني عنده نو خامخازب يلتمونتوي زبدارن راضي شي وي او الله واي زبدار ته ميلاوي زما رضا به ميلاوي یا وہ فرمائے ابن ادم ابن ادم استطعمت کما تا نتو ام اوختو فلم تو تعنی نتوما تو عام نورا کڑے دی بو یہ د مارب کی فائت ایمو کذ سرنگی تالت وام در کموان رب العالمین او تخر رب العالمین قال الله بو فرمایا ما علم تا آیات کو ہنوی انه ششاندا دے استطعمک عبد فلان توام غخته او طنه بنده زم فلانی فلم تطعمهُن تطعم نور کرے اما علم ته تفهنی انک لو اتعمتهُ کچریتاس کوي دی بیمار بیمار پر صحیح ته دی واثی مل جاءا تام ور کوي اوگیتا وفک العانیا او که دیرا اخلاص کای مسلمانان د کافیرو فقید کی دی ظلمن یو مسلمان د مسلمان دیو منافق او دیو زندیک په جیل کې نداغ غرا اخلاصو لکو شوشو کوي رواه البخاری او رحمہ الله العانی یعنی الاسیر جیلی تویی <سؤال> مل حدیث فشر غنه تعالی سبحان رضی الله عن هو نه روایت چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی ان المسلم ابشک مسلمان را ادا خا المسلم کلچ دې تاسو کې ضرور مسلمان نو لام ی ظلم شوی دې فی خرفت الجنا پ یعنی هو میو راټولول د جنت کې حتایر یا تر دې شواپش ویل شو یاد الله رسول صلی الله علیه و ما خرف خرفت الجنا جن جن جنت میو راټولول سيقال جناها اَری دَآری میوی راټولول اَږی کی میوی خخول رواه مسلمن وان سوبان رضی الله عنه نہ حضرت رضی الله عنه نروایت سے علی النبی صلی الله علیه وسلم سید النبی علیہ السلام نروایت نقل کړي چې الله حبیب فرمایلی دی ان المسلم اذا عاد اخا المسلم وایه مسلمان کله چې تطوس کوي دی اور مسلمان ہیں ان المسلم ابشکه مسلمان اذا عاد فلش دې تپوس کوي اخاږي اور اور المسلم مسلمان نب المسلم تپوس کلاړو لو لم یزل امیش ویده فی خرفۃ الجنہ اور خرفتن دی دوی چه جنت میوی کې انتخاب کې لکه په باغ کې څړې ګرزي او میوه وخاخ نو هميشوي د پاغه فقولو او انتخاب کولو د میوه د جنت کې حتا يرجع تر دې چې واپس راشي قیل ویسیو یا رسول الله یاد الله رسول صلى الله عليه وسلم وما خرفه الجنه خرفه الجنه سر قال جناها وی داغی میوی خوکول او داغی میوی یعنی پاغی کی لٹون اکولا قطول بہترین قال جناحا داغی اغمیوی خوکول او راشکول رواہ مسلمن جدی حدیث روایت کلے دے امام مسلم رحمه الله اگل انا مبارک کتاب دی دا وردو مترجم زان لٹون یو یو والے دو را پیسے پار سنے گوئی یا کتاب چیز دے صدقہ جاری او په دې چې لګول له الله فلا رحمتین داغ دا باقیات والسالحات کی چې اولاد له پاتش او خپل کتاب سلیمخه لنیولای کور کی یو زل ګوري مدام مبارک حدیث کی یو یو کتاب یو یو لو سازمان لواله ارواح وعن علی رضی الله عنه علی رضی الله عنه روایت سے دے چه ماوری دلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چه فرمایلے ما من مسلمن نشتے او مسلمان یعود مسلمان چه دید بیمار پرسی کا ویدی او مسلمان غدوتا ساری وقتی اللہ صلی اللہ علیہ سبعون الف ملک مگر دعا گان غواردتا او یازر ملائک سبحان سبان حتا یوم سیه تر دی چله ماقام د سار نوالی تر ماقاما او یا زرملایک دزه دعاګان و انعادهو عشیتا او کچری د عاگد د بیماری تکوسو کو مازیګر ماخام ماقام الا صلی علیه سبعون الف ملکن مگر دعاګان غواړی دلرا د مغفرت او د بخنه او یا زرملایک حتا یصبحا تر دی چله صباحی و كان له خريف في الجنه او يبدل البار و ورقول ذميو في جنتك غرض المؤمن دا مسلمان داغ پختنا بیمار گوش دم رلو یا جبرے چہ پتہ غز ورت اویا ز ربا ند مخشرت دواگانک رواح ترمذی يو وقال حديث حسن ال خريف الثمر المخروف اي المجترا و يوراقش ہوئی دیوی وانا انس رضي الله عنه انا رضي الله روایت سے قال علیہ فرمائی ک انا غلام یہودی او یو الک یہودی یخدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم او غبا خدمت کولو د نبی علیہ السلام فامر اذا نو غبی مار شو فاتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلے وقت نبی علیہ السلام یعوده او دا غبی پرسی کولا نوحا آیا دا حدیث دی دلیل لے چه دا مسلمان نیلاو دا کافر عیادت لمدیش او پای که دیر دیر مسلحتو ندی داوت نیمان بونا وردی فقع ان دا اندراکیه دا الله حبیب ناز تو داغ سر سره ولماؤ لگلی مستحب دا دی چه دی بیمار دا سر سره کہ چنی دا ناز تی زیوی فقع دا اللہ حبیب وردو فرمائی الاسل اسلام رو رہا کدا الله حبیب تپاک وجدا بیماری او دا مر تاخه په هر شرع رږي او کډه اسلام سره یو سړي باندې مرګ راغله نو کامیابیه فنظر الی بی نو دغه معصومه لقب دي خپل پلار ته وکتل يهودي پلار ته وکتل او هو او غند د دې سرناستو خپلاره فقال نو دی والد ورته وی دی يهودي دي بشیتاوی اذع ابل قاسمي وی تابداریو کداب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فا اصلما ندغن و جوان ایمان رارو فخرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حبیب روو تودای دکورنا وہو یقول و فرمائنه الحمدللہ اللہ دی تو الحمدن خاص اللہ لگتا اگا اللہ انقضہو من اللہ چی دے دورنا بچکو اگر دمباشو اسلام صحیح رکی اور اللہ حبیب فرمائل چه دے الله علیہ اسلام په سبب د جهنم دور نبش کو رواه البخاری جو دی حدیث رواه امام بخاری رحم الله کرے باب ما یود عبه للمریض باب ده په بیان داغت چې دعا وکيږي شي پاغه سره بیمار تا عائشہ رضی اللہ تعالی عنها دی روایت چه نبی علیہ الصلات والسلام خانو اذا اشتکل انسانو اشیاء چه کله بس تکلیف یو انسان ته دی او شی منه یعنی دغه انسان ته دغه یو شی تکلیف و او كانت به قرحه یا و قدسنا نکیو او جرح یا بزهم نو قال النبي صلى الله عليه واله و سلم ابيص باهي الله حبيب پر خلق مبارک سره و دا غوتا دا غوتا ودا سیکا ها و وضع سحيان ابن عينه راوی رحمه راوی دا و خیوا اغ راوي دې حری چې سفیانې ب غ نه رې ملاړی رابا داوتې ته حباه او به سب حه وئ بل اوارې پهځم کې دا چې کېخوا اوسم مه په بیا کورته کا دله ح صله دا وکل چې داګوتې مبارارتې مانې او تاسو د زمری وکاله بسم الله بنمدا الله تربه او ارضنا دا حاضر د زمتی زمو بیری قد بعدنا د لار زمو د بازو سرا یشفا به سقیمنا چې شفاء ورکړې شي په دیوانه د الله د طرف نه بیمار زمو ته به اذن په حکم او اجازه ترب زمو وې دا واقعیات د نبی رسول الله مبارک کوم د ذکر راغلي وو اوس د خلکو او دغه کی مراغلي روایت کوم چېغه حکه شفا غيته و دغه مدینه منوره کې خاص مزه کړه بعض علما داږي اوس مخایل او اصل کې علما وې دې کې برکت او د لارو مبارک لري جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اواز اتباع دام لکلي دې چې د انسان د مزاج سره د خلل زمکه خارړې مناسب دي نوای کوسم سندا سکی داگو ته لاړ ولوندکا او د خپل ازمکه خار رواغه سی او دیو بسم الله ثربت الارضنا بریقت بابنا یشفاه به سقیمنا باذن ربنا ندایو دم دے د حضور پاک صلی الله علیه وسلم متفق علیه متفق علیه اباد خل خلق خار اماری خری نو غف قها ومنکری قبر خار خری او بیا خار قرونه کلاخیدہ د شرک و کفر جوڑی. او کفر جوړي خار قرل کدا عامه زمتی دین او ناروا دي او کدا خبر او د ولید درگاه خار پدین نشوړي جذاب او ماته شفارا کوي ناغی مانو پښینتی جوړي وان د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت ده چې نبی رحمه السلام کان یعود بعد اهله بیماری تفوس بے کولو او د باز يخ خلقور والا نو هغه بیمار چل اللہ دا حبیب بی بوا یا بمہار مولادو ویمسہ بیدی ہریمنا فخیلاص بیدہ سمس فخیلاص مبارک بے بکیخو ویقولو دا دم بے فرمائلو اللہم رب الناس یا اللہ تربد دولو خلقو ادھے بالباد تبو زدہ بیماری او اشفی انتا شافی شفاول ورکیت شفاول ورکولوالی لا شفاء مستد الشفاء الا شفاءه مگر تا شفاء ور پوری شفاء انداسی شفاء دی بیمار تا ور کی چه لا یغادر سقما چی بیماری فاتیش متفقون علی غره دا دمونه دیو جنا احادیثو کې دم موجود ده دی دیو جنا علماء او لیکین زانا لدمنا سی راگی معنا محمل الفاظ دی یا بودی شرکی الفاظ اذا سے دمونه شریعت کے درست ہوئے علی وانا رضی اللہ عنہ امام سر رضی اللہ عنہ روایت سے یہ فرمائے کہ انه قال لی ثابت رحمه الله جب ثابت رحمه الله تعالی ارقی کا بیرقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیا سامانے دم نہ تم فغدم مبارکۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلا بدی تابی ورقیو لنا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واچولو اللهم ربنا يا الله شفت د توله خل کو ربو قال مزهبن باث تبوتلن کې د بيماري ايشف انت شافي شفا ور کې شفا ور لا شافي الا انت شفا ور کو له مگر شي دا شفان داسي شفا ور لا يغادر سقما چې بيماري ورو باقي پاتې نشي رواح البخاري وانساد ابن ابی وقاس رساد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہونا روایت تے اے فرمایے آدمی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زما بیمار پرسیتا نبی رہے سلام راغلیو فقالا نداسی دعائی پلیو اللہم اشفی سعادن دلی پیری فرمایے لیو اوداد رضی صحابیلوی شان و فزیلت تے اللہم اشفی سعادن اللہم اشفی سعادن اللہم اشفی سعادن اللہ یا اللہ تسعب تشفا ورکے یا اللہ تسعب تشفا ورکے تدئی پلا سبانے دیر فتوحات شیو او دا پسحابے اکرام و بلویشان و علی صحابی رواہ مسلمن دی حدیث روایت کرنے دی امام مسلم رحمہ اللہ و سل اللہ تعالیٰ لحکر عبداللہ عثمان ابن عبیلعاد رضی اللہ عنہ ابو عبد الله عثمان ابن العاص رضی اللہ عنہ روایت ہے انه شکایت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شبیشک دی صحابی شکایت کړه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته وجعن دی او درد یجده چې د منځو او غیره په جسدې په کې یا اللہ حبیبہ زما په بدن کې درد راځي فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم الله رسول صلی الله علیه و الیহি وسلم اور تو فرمایله اور علماء وکړي په درد کوي لا درد کوي د بدن بل په درد کوي نو دا ډېر مجرب دم دی او ځان باندې مړه دم اچول شي الله حبیب اور تو فرمایله ذو عیادک وہی کې د لاخ په لخي لاس ته ور علي الذي فاحس من جسد النري کې کمزې درد کوي بخیلات کې او وقل اعو فرمایا بسم الله ثلاثا دې پیری بسم الله او اب امر راتن اعوذ بالله زبناه غان الله من شر د شر او د تلف د هغه نه او او د هغه نه و پیری ودا او دی باندې شړې دوام ورې کوي او د ویلا اج دا ټول ملي کرا په دې ټول کې موثره حق الله ده لو سنت سننته او ايلا سنت سننته تاج کې سر والک او حنشي دتابه سننته امر و ملاوشي ده بکی د تقدير مسلم رواه بهري امام مسلم رحم الله او یقین سره د سړې دا دعا درې بيره دا او بيره دا مزانم د مولشي او بالم مسلمانن د مولشي وان ابن اباس رضي الله تعالی عنهما تو حضرت عبداللہ اپنی عباس رضی اللہ عنہمان روایت سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنبی علیہ السلام نقال ای فرمایی دید اللہ حبیب من عاد مرید ون سوک چی دی بیمار تپوس تلا وغا بیمار داتیوی چی لم يحضر اجلو داغنی ترانی زیشوی نی فقالا او دی تپوس کون کی اوئی عندہ دی بیمار کرا سبع مرات انو وکر تا دا دم اوئی و یا الله رب العزت باغ حقای اسال الله العظیم ذ سوال کوم دا الله نشلوې دے رب العرش العظیم و ربه طالبن کې دار شلوې دے اي يشفيكه تا ته الله شفاء درک و پیري الله العظیم رب العرش العظیم اي و پیري و او به باغ دم او الله من ذالك المرض مگر الله با صحت ورکيه غتدي بيمارينا ارواح ابو داؤد و ترمذي او الله وقال امام ترمذي رحم الله عليه حديث حسن وقال الحاكم او فرمایلی دی امام حاکم حدیث صحیح حد ها حدیث صحیح, حدیث صحیح دے علی شرط البخاری دا او داد امام بخاری دی شروط مطابق دے وان هو ذكره ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے کہ نبی علیہ السلام دخل علی اعرابیہ وردن نشو یو په باندې کتاب کې مغلطی را کیږي عربی نه نه عربی نه یو باندې چې وردن نشو یعوده او دا د بیماری تپوس کېولو وکاله د الله حدیث صلی الله علیه وسلم اجازه دخل علی من یعوده چې کله وردن نشو په هغه چا چې دا د بیماری تپوس به کولو نو ګره دام در وي مسلوله طریقه ده چې بیمار ته رخصه کتا لکه پته یی له څو بیمار دی او دا درنګ سات پسمن کی وته ورته ته سري ورکا دا الله په تقدیر کې څوک فرق نشي راوسته او ساده تسلی دی وجه لا غره خوشحال شي جواب درته وکي دا الله حبیبو چې کله به ور دوقال نوې فرمای الله باثا هي تکلیف نشه پروا مکه او دا بیماری تعالر دے گناہونو نہ پاکون کی یا ان شاء الله کل اللہ پدې س اللہ گناہونه معاف کړي او تاوب اللہ دے گناہونو نہ پاک کیو گناہونو دی فریجی او دغه شاندم چې په مومن مسلمان الله څخه تکلیف راولی او د پاکي کې صبر وکي او د شریعت نه خلاف یو لار نه نو پدې الله د گناہونه معاف کړي رواه البخاری یو وا نبي سید الخدری رضی الله عنه دا ابو سیدی خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلے نبی علیہ السلام سے فقال اورتے فرمایو یاد اللہ حبیب اشتکیتہ بیماری شے پالنام اللہ حبیب اورتے آو وګړه د جبرائیل علیہ السلام دم دے چې سید البشر باندې اچولې قال جبرائیل علیہ السلام فرمایلیو بسم الله ارقیکا فنم د اللہ تا دمو من كل شين د هر یو شين یو زی ک چتا لا غا تکلیف راته و من شر كل نفس او د شر د هر یو نفس او عين حاسد یاد ا غسترغو حسد کون کړه چې هغه حسد کای او هغه نظر باز سترګي ویو نظری لګي الله یو شفی کا الله د شفا در کیتا بسم الله ارقیق پنوم د الله تعالی رضي توي دم د جبريل عليه السلام چې سيد البشر صلى الله عليه وسلم په غاغه دم کړي روانو مسلمان و وان وي سيد الخدري و وي هرره رضی الله عنهما دتي ثوان مبارک صحابه روایت انهما شهدا چې دا دواڑ چدي د دوی گواهی کوله علی رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه قال الله حبیب فرمایلی من قال وای چا چوي په بیماری کې لا اله الا الله والله اکبر داسې وي نو صدق هو ربو تصدیق کوي د زددې خبره رب دغه او فقال الله فرمای لا اله الا نه بندر اشتیا وي زمانہ بغیر بل الله نشتا او اشتیا دی اکبرو سډه لوي مانو سو کلیشت دی نو او کله چې یو بنده اله الله وحده شریک له قال الله حبي فرمای یقول رب العالمین فرمای لا اله الا انا بل اله نست مگرزم وحدی یواز لا شریک لی زما تو بر خدار او قدرت نست و اذا قال کل جلا بندو اله الا, الا الله له الملك الحمد لو رب العالمین و اله الا انا لی الحمد ما دار دا رحمت و لی الملك ما دار دا بار شید قال کل جیو بندو اله الا, الا الله و حول و لا قوه بالله لو قال الله فرمای لا اله الا انا بل لا اله مست مگرزم ولا حول او نشته بچکی دل د گناہوں او د تکالیفنا ولا قوت او لسل قوت د صحت او د نیک اعمال الا ذی مگرما توفیق ده وکانه یقول الله حبیب فرمایل من قالها فی مرضه چا دا مات په خپل بیماری کې او ثم مات بیا عمر شو ز دغه بیماری نه نو لم لم تطعمه النار تبخرید لغور یعنی اور بدله zarar na rshe رواه ترمذی و قال حدیث حسن صلی الله تهباب سوال اهل المریض عن حاله و اباب ده تبیان ددی کی دی تبوس کول داغ احل د دا مریض نا داغ مریض د دا حال بارک وراکلې بیمار ده چې وی چې دا حالت نازک وي نو یې یاد هم خار تکلیف نور کوي ورځي دینا نا دا بیا د پښتني او د عادت دا طریقا دا چې دا غو د اخن رشتہ دارونو ته پوسو کې چیرې صاحب والد څنګه یې یاد والد نه ته پوسو کې چې هغه بچې دی بیمار او څنګه نو د شریعت دا حکم دی چې کله د بیمار حال نازک وي او ها مخابته له سره اغله تکلیف ملاويږي لوګیا دې څوک د وردلوی تکلیف نه کړي بلکې د بیمار دا احل او درشتهدارو نه دا کے پښتنه او ته پرسته کړي د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی انهما روایت ده তে فرمایې ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی انهو خرج او تهو من عند رسول الله صلی الله علیه و ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه حضور مبارک نه وروته فی وجعه الذی په بیمار یو تکلیف د نبی علیہ السلام هغه کې توفیه چه غیره د الله حبیب وفات کړی شو چون کې حالت نازک وو نکور ته کې دار صحابو او خلک چې ته پوس لرل شم کو تکلیف جوړې دو د بیا نور خلق نور للی رضی الله عنهم کې د کور سره یو نا غیل اللہ حبیب دخوان رواتل فقال الناس خلق ورتوئے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ لہی مجمعینوئے یا عبال الحسن وی اے عبال حسن کیفا اصبح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ حبیب صلی اللہ سبا سباکوش پا پی سنگا تیر رشوہ قال علی رضی اللہ عنہ ورتوئے اصبح بحمد اللہ بارئن وی سبائکو فحمد دا اللہ صلی اللہ او تندرست دے صحت مند دي دام که بیمار ډیر منازکی نو ثوا خره ریکتی سنه در رب العالمین پنازکی رواه البخاریو د دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله کړی لګوره دی عیادت یو طریقه دا بیمار نازک دي ځنه اوقاتو کې اتباو ډاکترانو یي چوک بنور زی نو بس یا بار درشتےدارو نه ته په سکول دام دی عیادت یو طریقه ده لکه ته حضور پاک صلی الله علیه و اخر عمر کی و اخر بیماری کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تب پوس بکور رواح البخاری اگے دی عیادت اگر تفصیلی اندر نمک کے چہرے عیادت دادہ کوئی پولا ولا ولا دیکھے دی بیمار تھڑے بڑے دي سارے گنا خاص کر زنانہ قدیمی مسئلے کی بازی ناری نم نقصان کے دای کی لڑشی نوبیا خبره طریقی باغ پور کی شیش کی روٹئی خوری نا خبرت شریعت نہ خلاف د بیمار ت پوچھ په ولانا ولاکه هر سر سر به یو شي بیمار د چاپنا ست خوشاليږي وي جما سره کین نو اغه خبره د دینه مستثنا هغه د بیمار سره ډيري ساري دل نام مسئله یو سره بیمار د رکور کې فراز خاتمه کوي یو خدغاغه رشتہ دار او ولاد او لونا يا خپل خپلوان ني چاين اخلاصين اشتو خپل پوری حسابي باقي خلک د بیمار ته پوښله زي نبیع بیماروا لم تکلفات کئی او دین خراکو نس کا کنه کئی کا دانی کار په والا ولاړه پختہ نکول او زر زر راوتر باب ما یقولهم من ایثا من حیاتی کوئی با په بیان ددی کی چې وایي باغی نارغسوک چې دې دخل جن نور ناو می دشو نبیع دې کمه د واغانې کای دایشی بیبی رضی الله تعالی انحانه روایت ده قالهبيبي فرما یو دا د الله د حب د عمرې مبارهکه اغا خیرره نه خبري دي وي ماوری درو د نوبی رصللا د سلام نه وه هو مسته ندون ا لیا ا الله حبي ماتهته کیای سر مباره کې زما په جوول کې پروت ی کوو فرماین الله هم میرلي ورحملي یا الله عله بخوې په مابانې رح وکې ور لام السلام مسلامونه هنا بالکللی او دا مغفرت سر دا غی درجات بلندی او دا مونگو تا صلت حالید نی اللہم مغفر لی ورحمنی اللہ بخنر علوکے او رحم ربانے ہوکے وعلحقنی بررفیق الاعلی او پیوسک ما دا غرفیق علی سر یعنی دا زان سر رفیق علی بازی وئی دا رب العالمین اغنیز دیکھتے و بازی وئی رفیق علی مراد اغوچت مقام لدان بیا علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام ممیلی و الحقنی متفق علیہ متفقن علیہ وعنها اولائشی بی بی رضی اللہ تعالی انہانا روایت تدا فرمائی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کتلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت او غید وفات کی دو پا عالم کیو او قدهن قدہن لاللہ دا حبیب سر او پیالا وفیہ ما ان فاغی کیو بوی او صحته بابا او صحته په او پیغمبره اسلام واه وو يدخل يده في القده الله حبيب ور دنه کولوا لاس مبارک دوغو په پیاله او ثم يمسح وجهه بالماء بیا به مسح کول مخ مبارک وو وسوم بعدته وک اته باور ډاکټر انوي چې مریض باندې وو اچوي نو ان او ثم بیا به فرمایل اللهم اني على حمرات یا الله نما سره مدد وکي الا غمرات الموت پدې سختو د مرګ او سکرات الموت او پدې به حدود مرګ کې رواه ترمذي علماي کرام لکري ویسو وجواش زن کدن کې دغه سختي وي په نبي رسول الله دوی دې رب العالمین دی امت تاسانو لا چې سبا ته په چا تکلیفي نو خفقي کې دیږي او که په چا تکلیفي زموږ دي عام مسلمانانو کې دا یو څه پهوري તરીکا چې څوک پزنکدن کړي روخړی کنه نو بسدای وای چې کنه ګناګار دی او جهنم دی خدا ته 아이شي ویل فرمایل کما پزنکدن کې څوک ته تکلیفو لیدل نذو په بدګمانی او نکم چې مال الله حبيب صلی الله رسول سکري ګورا ایمان یو په تمام اله دا الله رحم او کرم او مخیرت یو په تمام کله یو سړی نه سا چې پهې کوډو کې اوړپوی بشي بځي کې په معامله به خطرنا کوئ کله یو سړی تاله ظاهیررن خااري چې ډې روکړی دی غتهبانله ډییر خیر ورکي نو دا پټ معاملات تی او دا الله تسپارل په کار دي د مومن مسلمان بارکی کې بدګمانی به نه کې خ خیال وکېي دا د الله کوملی دقرآ شري فیصل ل ده په مامانو بهشګمان کې چې دا, دا, شریف دا, دا. جنا مسلمانو الله بوارت به خنا کړی په اچاوانی بدګمانی نه پکار هر سړی په خپل خطرې په حال کې نو دبل بارک اس غډه وړه فیصله کوي رواه ترمذی یم د دې حدیث روان کړه ده امام ترمذی رحمه الله باب استهباب وصیت اهل المریض وای باب ده چې مستحب ده وصیت کول هغه اهل د مریض ومن و من یهدیمو هغه چاته چې شوق دي بیمار خدمت کوي به احسان لی چد سره خیګړه کوا وا احتماله او د یني تکلیف معنی برداشت کوا او صبر علاما ما شکو منره او صبر کا وا هغه چې ګران وی دد کار نه هې بیماره د شریعت حکمدارې چې خدمت وکا او, او د تکلیف برداش ک طالب الله اجازه تر کې کدی او پردي دی خدمت دیو کو نو الله د چاجر اجازه نه غاې کای او خپل اولاد دي خپل والدین دی, دی. و کذا الوصیه دارن گی وصیت به معنا غ چاتا قربہ چرانی دیوی سبب د مواد دا, دا به حد د سحد وجنا اوکه سواسنی یاد قصاص د وجنا و نحوههما یاد دي اونته امام عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما روایت ده د نبی رسول الله کو زمانہ کې صحابو او صحابيات هغه ایمان بالکل اخر درجه د کمال تر رسیدله الله کا مکملو امران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت تھی او زنانا دا جوہین قبیلے اتتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ حبیب تراغلی ووہی خبلا من الزنا او دا غی حملو دا زنات و جنا نو دا اللہ خوف پی دمر غالف شو گناہ شو فقالت دا زنانا را لبیاء رسول اللہ دا اللہ رسول اصبتو حدن مای او دا سی گناہ کرے زر سیدلیم حتی پماہت قائم کا فاقیم ہو علیہ نو قائم کلا حد پما دا, دا کا نو لکه چې د یو جنانک حمل ویني نو هغه به حد نه قائمې ځکه دا خو حد وجنا که نو قتل نه لږه نو هغه بچی سو ګنا کړي هغه بنې شي قتلولې ندی په دې په لیلا به ترغه پورې صبر کیږي چې دې بچې پیدا شي بلکې روایتو کتاب دی کدي بچی ته تشوده ورکول شوکني نو بیا و دې ته د حد 12 کې دمر صبر کیږي چې دا بچی ته شوده ور کی. او بچی فارخ کی فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا ده الله حبیب د دې اغا ولی رو بللو د دې زنانې څوک پناریناو کې ولیو فقال احسنی لها دې دې سره ښه سلوک کاوه او باندې حدیث پکې سپورې وانتم وای فایدا وذات او چې کله دا د دې دا د بچې پیدا شفا دې نی بهانو ما تیرا ولا دچون کې غ خلق د الله او د الله رسول د حکم تابع او غیرت د هغه چې هغه د الله او د رسول د حکم تابع یو غیرت خلق ورته د غیرت نو میخه او د حیا نو میخه قوی کله الله او د رسول له فیصله نړواند کیږي نو هغه د بی حیايي او هغه د بی سړیتوبي ففعل دی کس دا چوکل فامرها به النبي صلی الله علیه و سلم کله چې بچې پیدا شو د شودو فارغه شوه نو حکم کو د الله حبیب د دې بارته فشدد علیها فی ابها نو داغه جامی 파ری مضبوطی کړي شوی ځکه شادي شو د وا ل ਸੰسار وی ਸੰسار دا وی چې غیر شاطرتی خلکو دریږي او پګټریږي د جامی ور ترخی مضبوطی کی چې د دې پرده برقرار وي دیو جنا په قحاولی کې ویزنا ان ارجم کې بداتی تر دې نامه پوری د ذمکه کې ګنجولو کی او ححری کی بیا دي پګټولی او حک کپړه د چرتاوږي ثم امر بها به حکم کو دی بار کے فروج من ندا پر جم کرے شو اوثم صلی علیها بیان اللہ حبیب بدی جنازی مزکو نا مثلا کہ یو سڑے مسلمان دے اگر کډیر گنہگار غل شرابی دے او دا ر مثال یو وجلو نو د جنازی مزب په کې د گناہ او جنازی مزب فر دغه چې فقها او با ذکر کې لکه خلق دا کا ما کا کئی شک مار دی او دای د شوکې او د ډااکې په حال کې او اجل شو نوی مسلمانان د پې د دی نورو د برت دپه د جنازی من کې دغ اشاندي سکې خې چې آنده نور خلک د ډاکو د ش ظانو ساتې لکه دا مسلمانان تختی دا ډاکې کوي دوکانون لوټکئ د دا چې شمارو ډاکې مارو دغلو واره کې په قهو لیکي چې پهدای د د جنناې من کې چې نور خلک د دی نبرتوي هرواو د دې حديث روایت کړل دی امام مسلم رحمه الله صاحب دې قولی مریض باپ دے بیان د جواب د دې ویناد بیمار کې چې چالو وي انا وجع ما باندې درد دی مال درد دی او شدید الوجع یا ير سخ در دې را نو دا په شکایت یې ممنوع کې نه راضي بلکې دا درست چالوی چې سخت درمه او سخت تکلیف دراته او موعوکن یا چالدا اوه چې رثب مینه یادا سوی او وراصا او واي زما سره وانا حو او په مثل دی ا دې کې علماء دانی کړي ګور زیرګه ځنی وخت بیمار کړي نو وېدا زیرګه کده دی وځنی شه به حلق له شکایت کړي لбяدا شرعن مکروه ده او درست نه ده او کدی زیرگی کی فریاد الله نه کوي کله زیرگی او خلک کو فریاد بده الله ته نو دا خبر ده او کله وای کدا چې وی د مریض چالا شکایت مقصد نه ده خو پدی زیرگی باندې ددل لګا تکلیف یې سانی نو بیا هم دا جاهز ده دا تفصيل علماو محدثین ذکر کړي ونهو ذا لیکو د دې غونته و بایدیان یو ددي بیایان چې انله کراحتتهفی ظک په دی کې سر نارووالی نهشته کله ا لم کوغ چې ته د خولی نه دا خبرې اوباې اظهار جزه او نوی دا په دی اعتبار چې ته چاالله جزې فضې چا له شکایتونه نکيه ابن مسعود ان رضی الله عنه نو ګره یې په بیماری کې نه مطلقاً منی نه مطلقاً جائز دی بلکې تاسو تفصیل نه پکې ابن مسعود رضی الله عنه اون روایت ده قال فرمایي ده دخلت علی النبي صلی الله علیه وسلم زوردنا شیوم فنبي عليه السلام وهو يعقو او دال حدیث دا بوه پهسیته هو ما پهلاسو بانې مکو فلته معې ان نه کلهواکو واکن شدیددن ب شکه حبي وستا خو ډیره سخته ته فقاله عجن دله حبيوي اننی آو اوکوو ما بانې داسې ته وت شي ک یوواکو جلله ن من کوم چې ت را په دو سروررو پته شوکې د دو بمارانو مرات طببه بهمارا و شي. او حدیث کې دام نیداغه وجدارا چې اجر د الله پیغمبر ډیر زیاته نو چې اجر ډیرو مې امتحانم داغه سره ډېریږي ځکه امتحان رازي د ایمان په مقدار او تعالی الله يرحمه و کرم کته کمزوري ایمان ولا باندې امتحان را وستو ناو ناکام کېږي متفق علیه وان صادق نبی وقاص د صادق نبی وقاص رضی الله عنه نور روایتته قال عليه فرمایي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وګور حديث یاد آور تیر شویم يمده و راغله و ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني عاوز ما د بیماری تکوس کولم من وجع د وجد یو تکلیف او درد نہ اشتد دبی چې ساشه او په ما تکلیف فقلت ما ورته فرمایل بلغبي رسيده له درد او تکلیف او بيماري ما ما هغ ترا حبيب چې تي ګورې وان از مالن عاوز په خاون د مالن ولایری سنی زمانہ میراث نوړي الا ابنتی مگر یو لور میرا د مال باره کې باندې ټول مال خیرات وصیت وکم وینا وید نیم به وکم وینا وید دریم به وکم وید د درست د خدره ممډېر ده دی وجنه د حدیث د وجنه و یو سره کله بیمار وی نو د ټول مال وصیت نشی کولې جنا خیرات کای د نیمم نشی کولې او د درېم کوله شیخ وایخه خبره دا ده چې د الله حبیب وې درې مونږ دې انده نو څلورو ما پینځه م وانل قاسم ابن محمد د قاسم ابن محمد رحمه الله روایت ده دا یو فقهاوده مدینه منوره کې ده او د اُم المؤمنین رضی الله تعالی عنها وروارو هدایتم فاطیشه نو ده پروارہ سٹول لم مل مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحبت کی تر کرے قالا دے فرمائے قالت عائشہ وے فرمایلی دی جماعت رور عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا اگر بما ا حدیث در لتیر شو مکہ جمعہ کی جناب جمع علیہ السلام دے سفر پر میاش کی جنازے جنت البقیع نرا رہے نبی بی وے اصفہ کور کیو نماوی ورا اسا وا سره زما نو دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم وي چوارا صاحب زمام سرpkg فقال النبي صلى الله عليه وسلم دا الله حبيب وي چبيته وي چوارا صاحب وا سره زما بل انا وارثه هو بلکی زچیم زم وام وا زما سر درد در تا درد درد غو جواز د پاره ذکر کو سر کې درد ته سره مي لاس کې درد ته وي زم نداه جہیز دي چيكل دا, دا پسويلي د سوي الله ته فریااد کي وا ذکر الحديث اوغو د حديث ذکر کو رواه البخاري جو د دې حديث رواه کړلې امام بخاري رحم الله باب تلقین المختصر لا اله الا الله باب ته بیان د دې کې چکل چاته مرګ او زم کدن حاضر شي نو ته ورته د لا اله الا الله تلقين کي ها تلقين ګرسته وای وېداغه حال نازک نو خلق دی نو غره سمجدار حلق دی مړی ته تلقین کوي مړی ته ودا چې نو یوه شی کليمه او دا خپل ane صورت وایا ځکه هغه ته ځان کدن په سختو کې لري هغه نه انکار درلو نه کوي اواز علماء لې دي چې غره دغه وق انکار مو شنو د حالت د غشی او د بیخودۍ د له اعتبار نشته کبي یو سړی مثال چې صورت وایا وي اپ مصیبت او تکلیف کړي نه عام نو تبد بدبختیه ګمان کې نه کوي تلقین طریقہ دارا دا چې دمړی دا سره با پکلار کلار وی لا اله الا الله اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد الرسول الله داویر پکې چې او وی ولا بوینه چوایا او دی مړی د نن کتنواله وګور کچری شونډیو خزی دی او سايقین راغې چوي وی نو بس چپشه ځکه دا مقصد دار چې د اخره کلمه دا جوړ شي د معاذ رضی الله عنه روایت ده د فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله و سلم فرمایلي دي من کان اخر کلامي ارغه سوق چې شو اخر خبره داغه او اخر کلامې شو لا اله الا الله دخل الجنه لو دیو الله جنت تورګنه کی یو جندا په دواګانو کې وای چې اللهم اجل اخر کلامي لا اله الا الله رواه ابو داود والحاكم رحمه الله وقال امام حاکم رحم الله و صحيح الاسناد هذا حديث سند صحيح ده وان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه فرمایے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی لکینو موتاکم و ایتلقینو کئی اغاصو اچات چغی وفات کی گیدتا سنا لا اله الا الله يعني لا اله الا الله ور ربك لا رك لا روايه اوري حکم بوارتنه کې چوایا رواه مسلمن دې حديثه روایت کړې ده امام مسلم رحمه الله باب ما يفول بعد تغنيز الميت باب دې بیان د حرس کې چوایې وې فست د پټولو دسترګو د مړینا حالت زن کزن کې د مردا سترږي کلاو پاتې کی او کچره دا وخت کې هغه حاضرین ور سترګې پټینه کې نو بیا کلاو پاتې شي لایو طریقه د سنت نام د چسو وفات کی وی د دو خاصره سندسي دا وټو برابر کیي او تر توقدي کی لاس ول برابر کیي دارنج خلول برابر کی سترګي ورته پټي کی, کی،, کی، تان امه سلاما او داغه وغور د دوعاګانو دوم ده د مؤمن مسلمان روح چې کلقبس کیږي نو د رحمت ملائکه راغلي په داغه وخت کې دغه پور پېچې کې مو دوعاګانې کیږي نو ملائکه موجود دی په امين وږي اکثر عادت د هغه وخت کې زنانا و غمد و تخیرے او نارینه د غم د وجې نظام تخېری کوي او د تباہي او د هلاکت سوالونه کوي نو دا مناسب ندی زکه ملائک د رحمت موجود وي اغه په دې دوه غانو باندې امین وي ان ام سلمہ رضی الله عنها د ام سلمہ رضی الله عنها روایت ته قال دغه فرمایي و دخل رسول الله صلی الله علیه و رادن دنا شوه او رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ابی سلمہ بابی سلمہ باندې د نبی السلام نمک د سلمہ رضی الله عنها داغه واده د ابو سلمہ رضی الله عنه سره شو وقد شق بصره او داغه نظر چولشه لیکن اوس په پښتوقی دی ويره اوس نظر چاودله سترګې غړې کې هو سپکټې لیدې نشي او ځنکدن حال ته تکلیف لري نذر دیر ہے مدد وجناب یا مردد خپل سترګو په کلاو له بندو له قادر ني قد شق قبصرو دا نظر داسی چا دل سترګې کلاو وفا احمد وهو دل حبيب تپکل مبارک ولا سترګې بندي ثم قال و بیان الله حبيب فرمایل ان الروح بشکرو اذا قبيذا کله چ قبرت کری شي دی یو بندنه الله روح واله نتبعه البصرو داغي پسې نظرم ور روان شي او تابش د دو دوه مقصدونه اول ماو ذکر کړی چون کې انسان لی دل د دا او رې دل د دو قوتونه خود روح په اعتبار دی په شکل روح لاړو نو د سترګو نظرم لاړو یا دا مساله د روح شکل د مسلمان د بدن لوزی نو د دې روح لګوري دا چې ګوري ګوري او روح یې نه نظر نه پناشي نو د اسکرګي د روح په څې کوله او یو مقصد د حدیث نو دا ذکر کړي روح چې کلا خو بيزا ایذا کوبيزا کلا خبر کړي شي تابع البشر نو نظر مور پسي شي نو دغه شان کلا او پاتیش کله چې الله حبیب د سترګو له پټي کې نو چون کې عام مسلمانانو انسانان په دي پوری کې چرته سړې مړکی او مرشي نو سترګو له پټي فزوات جناسون نو جناش اورو که سخل کو منهلیه دا هغه احال د رسول الله انونه فقال الله حبیب ورتو فرمای لا تدعوا علی انفسکم الا بخير د دعا مکه وای فزانون باندې مگر د خیر دعا کوج فان فا الملائکۃ هغه ملائک د رحمت چې د مؤمن د روح د په حاضرېږي یو امنون علامات تقولون امین وای په هغه تشه وایي و یود دعا قبل دوزه دام دې کېله مسلمان مؤمن وفات کېږي دغه وکې دعا صداکه نو فرشتي په آمين وایي ثم قال ذا الله حبيب فرمایله ورنار الله د حبيب دعا دا ابو سلمہ رضی الله عنه د په اړه د وفات نفسود دفن مخکي او د جنازې نه مخکي وی الله اللهم اغفر لأبي سلمہ یا الله تبخنو کې ابو سلمہ داګر اړیر مبارک صحابي د هجرتونه کېږي ورفا درجاته هو في او פורتک الله درجاته ده في المهديين پا هدايت مندن کو كه سنرحل کو چ هدايت مندل الله پاږي کي درجه پورت کي وخلفه في عقبهم او الله تخليفه شي پاولاد ده کي في الغابرين پدي پاتي کي جن کو كه الله داوالو اډ بچي چ پات شوليتي مانان تدجي خليفه شي لنا ولهو او دخنه او کی موږ تا او د تیارب العالمین اېدا تمام مخلوقاته پالن کیا۔ وافسح له فی قبره الله کلاواله او فراخیو کو شاهدګی راول د له په قبر دته ونور له فی او د قبر د له روحانه کی رواه مسلم حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحم الله ان کو سوق وفات پرشتدار کیا پرشتدارو کیاب نور مسلمانانو کې او دا وفاق قوقع دا دوا سلے یادکین او دے رب احترین دعا دا چل اللہم اغفر لفلان ورفا درجته فی المہدیین واخلف فی عقبه فی الغابرین واخفر لنا ولہو یا رب العالمین وافصح له فی قبره ونوور له فیه او دا دا جنازی پسنورم تکبیر کم دا د دانو دا ہے دا جنازی سنورم تکبیر دیر احمد ہے پدی جنازی سلور تکبیر جنازوی دا فقهاو لیکلي او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک مدار علماء صلای عدالت ریوی په دې جنازه کې ګورل دا سلوور تکبیرونه فرض دی او دا سبق ویل پکې ثنا او درود پکې مستحب او سنت دی او دا سلوورم تکبیر بارک ادا دی کی دا دعوا ویل د واجبات وړانده نوې کچره امام دا دعواونه نوې نو جنازہ نه راشي مقتیدی هم سلوورم کې خامخا څلورم تدبیر دا دعا د واجبات نه دا او پاهې کې دغه راخوانځي هغه لپاره موله دا یو دعا استادانو علماو او پکور کې والدين خي ورنه پدی کې ډېرې دعاګانې د الله د حبيب نه ثابت دي نو پکار داړي زموږ ائمه کرامو ته چې دایې سندې ويې دوا باندې اکتفا و نه کی بلګېرې دعاګانې او کله چې علما شي شمپوشي کین نو عوامو تم نه یادېږي اکثر جماع مسلمانان حرمیں شریفین او حج او عمره ته لاړ شي ولته چې جنازه کوي نو په سلورم تکبیر کې کافی دعاګانې وي دي او په بیاسي ولارد یو څېر دې لم یادې ورو دا سنت ودائم پره کوله چون کې یو شې چې مخيلران شي نو مسلمانان دا غواره کې فکر من کې دينا رواه مسلمن رضی حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله باب ما يقال عند الميت وما يقول هو مما ت له ميت با بيان په باان دا وس کې چې عند معتي د یو مري سره یو مړ یو مسلمان وفااد شو زنکې شوور د نصوي ک وما ي قو هو دغ سباره کې چېواي باغې ل مما ت له متونهاسوک چې داغ یو مړې دلستم اصنون وظائف بکار دی عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ دا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے قالت دا بی بھی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اذا حدورتم المرید و کل چتاس و حاضر شئی بی مارتا او المیتا یا غمر کیتن کیتا یا سره په نازک حال کې ریزن کدن شروع دي او مسلمانانو توحیدا سوره جمع شوي فقولو خیرن نوایي خیر یعنی هغه کلمات او بهتری خبرې د خپلن راو ځکه د مسلمان د روح کا بس کول په وخت د رحمت ملائک موجود وي فان الملائکۃ یؤمنونا ملائک امین و علی ما تقولون فغسشتاس تا کی د سوال یې په نو کدا هوا کډناله سو خیره کړي نو ملائک به پی امین او کی نو اخره بدد په حق کې قبول شي قالد بیبي بی فرمای فلما مات هر کله چې وفات شو وای جما خاون ابو سلاما رضی الله عنه نو اتو نبی صلی الله علیه و وَيَذُ نَبِي رَحمَةُ عَلَم فَقُلْتُ مَا وَرَتْ وَيَا رَسُولَ اللّٰهِ رَحمَةُ إِنَّ أَبَا سَلْمًا قَدْ مَاتَ ذَمَا <تصفح> قَاوَنَدُ بُو سَلْمَا وَفَاتَ قَالَ اللّٰهُ حَبِيبُ فَرْمَايِ الْقُولِي تَدَادُ دُعَاوَايَا اللّٰهُمَّ خِرْلِي وَلَهُ يَا اللّٰه مَالَبَ خَنَاو كِي عَدْلَا وَعَاقِبْنِي مِنْهُ آو قَبَدَلْ كِرَا كَمَاتَ یگی فرمای ماده دعاو شورو کا فقرۃ النمدہ دعاو و فاعق بنی اللہ من نپہ واسکرا کو مات اللہ واسوخ و خیر چا غو غرو لیماره فارمنو دغه مخک خاونا او رسول محمدن صلی الله علیه و سلم چا محمد اللہ اللہ رسول الله صلی الله علیه و سلم دینی کا رسول نبی رحم السلام سروشوا حلوا مسلمن حاقزا و دغشان شان امام مسلم رحم الله رواه کڑے دا حضرت المریض و المیت دیمار یا د می ذکر فرمایلی دا دغشان امام مسلم رحمه الله دا حدیث نقل کڑے علی شک یلی دراوی شک ده چې دا حضرت المریض ده الله حدی فرمایلی او المیت یا کر د میت لفظ فرمایلو ورواه ابو داوود و او دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ و نور محدیسینو ذکر کرے رے اولتے میید ذکر کرے رے بلا شکن بغیر دشکنا وانہا وان دا دغی بی بینا روایت تے قال ابدا فرمائی سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و, و اماؤر دلیدی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول اسی ما من عبد النشت او بندہ تصیبہو مصیبتن چو رسی جو اغتص مصیبت تو کشتہ دار وفات شي مالی مصیبت راغ دینی مصیبت راغ فیقولو دید مصیبت په وخت کې د خلینو روباسی چې انا لله و انا الیہ راجعون بیشکه مونږ د الله یو هغه بیشکه مونږ د الله ته واپس کې مونږ د الله په اختیار کې زمونږ روح زمونږ جوان الله لاس کې هغه یا الله عطا اجر او ثواب را کی زما پري مصیبت کي هاكم مصیبت او تکلیف شي په ماوان الله استاد طرف نراغلي پدي کي ماطا اجر او ثواب را کی واخلف لي خير من ها او مال بهتر عوض دي نه راكي دا نقصان او توان چ مشري دي نه بهتر راكي و ايده دعويو مسلمان د مصیبت وخت وي الا اجر الله تعالی مگر الله با اجر او ثواب ورکړي د تعالی شلوېږي مصیبتي پرې مصیبت ته رکھے واخلف له خیره منها او په واسه کې به ورکړي دلر بهتره دينا تعالی الله حدیث تعلیم دي نو انا لله وانا الیه راجعون خو اکثر مسلمانانو تیاج وي ورسره د میعذل فقار دي اللهم اجرنی فی مصیبتي واخلف لی خیره منها بی بی هر کله چې وفات شو ابو سلمہ رضی الله عنه قلت نماوی کما امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلک څنګه چې الله حبیب حکم کړو માતા نو یې د دې دعا ویلو برکات دا او فخلف الله لی خیر منو پای واسکرا کوما تعالی ور دغه خاون خاونن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله دا مڅای او ودا دنیا د مصیبتونو کور ده د غمونو پرېشانو دار ده هر مسلمان تا هغه دعاګانې یاد ساتل پکار دی چې هغه د مصیبت په وخت کې ویل پکاري کله کې یو سړي باندې الله دین کی مصیبت راشي نا هغه وخت کې به دعاګانې یادول شي او د مصیبت د وجه نه هغه شته د مغر کار پرېږي مخکې نه کار مهنت کړی نو هر یو د ژوندۍ په مرحلې کې اغکار کول چې کم تعلیم د الله حبیب موږ او تاسو راکړي دې ته اسلام دې ته دین او دې ته و با برکته ژوندۍ الله تعالی رضی الله عنه د حضرت ابو موسی رضی الله عنه نن روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله قال فرمایلی اذا ما تولد العبد كلチ وفات شي یو بچي دی یو بندا او دیو مسلمان مومن داغه په ولادت کې سو شي قال الله تعالی نو فرمایي الله تعالی چې لوی له ملائکته خل ملائکتا وې قبضتم ولدى عبدي تاسو رو هو غستو داغه بچي د دا بندې زمانہ فَيَقُولُونَ نَمَلَائِکُ رَتُ فَرْمَایِ نَعَم اؤ اے زَمنگَرَبَ فَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَرْمَایِ قَبَضْتُمْ سَمَرَۃَ فُوَادِهِ تاسو قَبَض کو اغمي و د زړه داغه زما د بندا د زړه همي و مرو شو کولا زګدا اولاد دوالدینو دو د زړه میووی فیقولون نعم نو ملائک ای اؤ فَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَرْمَایِ فَمَاذَا سره د علم نه تپوس فرماي زما بند شوي چې دغ غه بچ وفاات شو او تاسوتیروف او فماذا قالله بددي زماغه بند شوي قولو نهملای کورته فرماي ح ده کا الله ستا حمدي وي هغوي الحممر الله وستر جا اوغوي چې ان الله و دا ياتې مبارهکه او دا کلماتو فرمایل قول الله تعاله نو فرمای الله تالله شلوې دی او بنولی بددي بته ملاکو ته وي جوړ کوي زما د بند ته یو کورفل جلتې په جلت کې جننت ته خو بهې خاامخدن نهې خو په جنت کې ورته خاص کور جوړکيسممووه او دغې محله او دغې بګلی ته نوم کې دی بتهلحم یعنی کور د حمد او د سنا نو کله یو مسلمان مؤمن باندې تکلیف راشی ورکه د دې د خلینو غړې وړې روباسی نو د دا بچې څخه ژوندۍ کیږي نا و دا غم رويز و تاوانې وش یوه ایمانی او فات شهوي یوه ایماني تاوان او کچری دې الله حمد وای نو یو خو الله د عزت ته تسلی ورته ور حاصله کړي ذم الله ورته ملاوش رواه ترمذی یو وقاله حدیث حسن ال وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه دابو ابو هريره رضي الله عنه ن روييت چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي قال الله حبي فرمایلي يقول الله تعالى فرمایي الله تعالى چې دې ته حديث قدسي وایي مال عبد المؤمن و اينشتا د زما د بنده مؤمن د فارعندي جزاء زما سره بدلا یان ادله وه ها حاضر جنت ورکوم اذا قبضت صفيهو کله چې والمد د دنیا غ ورشه ده د من اهل دنیا دغه دنیا او دیکه غ ور صفيهو ذکر کو والدين دي نور رشتہ دار دي نو یوازې د بچی په وفات کې دوی د اجر نه لې بلکې پر رشتہ دارو کې نور څوک وفات شو. وای ن شته دی زما د بنده مومن د پااره زما سره بدله داقب د سوف هو کله چې زهوالم هغه پسنددي د ش د د من اهل دنیا د دنیا دسې زنوله ک دا وي یو سړی بابانېماللی تحان راغئ مالم تحان راغئ ځې و پهمال سافت را شي پاغې س موثبت را شي تباهی را چا ننغلا او شی دچا گاڑی اکسیډنٹ او کی نور پیسی تیږي شوک ډاکه واچي ثم احتساب او بیا دے غیبانی یعنی د صبر د وجنا یعنی د ثواب غنی غیل راو صبر کی باغ او احتساب دی ته وای د ثواب په نیت باندې صبر کول کلا مجبورا سړی صبر کوي د احتصاب معنی له سوچ په کار ده کله سره مجبور رې وې نشته صبر دے او کله د دې د ثواب په صبر کړي سومه احتسابو بیا د ثواب په نیت د صبر کړي نو د رب له بدل نشته الا الجنه تو مگر جنت دے رواه البخاری دی حدیث روایت کړې ده امام بخاری رحم الله دو صاحب ابن زید رضی الله عنهما روایت ده قال فرمایي دي وئی ارسلت احدا بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وئی خبر را لیږلو یو د لونو مبارک د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه اله نبی رحم السلام دا حدیث مشکا شریف کې تیر شو نو محدثین نو لیکلی وې دا زینب رضی الله تعالی عنها د نبی رحم السلام مشرلول ته دعاوو ته الله حبیب رب سو څو تر پخې راولیږل چې دوکه زماواله د محترم توایا چې لور بیبی وایې چراشا و تخبره او دی ورته خبر ورکړو د الله حبيب تہنس و بي الله چې وېشک یو ماشوندني او ابن يا یو بچو وسوې د دې فلم او ته ځنکدنه شروعو ده ځنکدنه شروعو ده ناراض شي او داته لیلې خلکو سره او بیا چې امام نام بیا ایو ته تسلی حاصله شولې ده فقال فقال للرسول ک الله حبيب غقاسد توي کمور چکمر پسيلور بی را لې غلې وې یې دې الهه واپش زمالو ربي بي تفا اخبره نو خبر ورت ورکا چې ان لله تعالی بهشکه خاص د الله تعالی لپاره دماغ اخزه چې وي غستل ولَهُ ما عطا او دې الله د لپاره واغ وسو چې ور وکلو وکول كل شي عندو به اجل مسما هر یو شي داد الله رب العزت سره په یوم آدمی نه دی وسمه علماء لیکلي وای د تعزیت بهترین الفاظ داله ان لله ما اخذ ولا له ما اعطى وكل شيء عنده بيجر مسمى دا الله دparagraph چې وی غسل او د هغه سمالکو چې ور او هر شی د فار یو مو کرر نه たら که سو خان دیو که کې فرق نراځي فمرها نوې دی لور بیبي تامي حکم وکفل تاسبر تا دې صبر وکي ول تحتسب او ز ثواب خیال او غمان دی نو کاثق چلاړو دا حدیثي دې کې مختصر ذکر کړي لور بيبي دا الله حبيب ته وي چې قسمه واچولو چې را شو سو الله حبيب را روان شو ورسو حدیث کی وځه ترا مشي ماشوم ځنکدان شروع نووي رحم الله و او دستر مبارک نه وخت کې وي جن الله الله غور د سترګو د اوخ کو جړاد الله حبیب وکړي باي صحابه مرتوي چې قربان تاسو نه جړای تاسو مونږه نکړیو وې ما ده دې جړان نه یې مې کړی ما ده دې جړان نه مونږ نکړی چې کی आवाज را پورته کیږي پاوی کسان دی وی او ستاي ني وی او اذان او ټکول وی تمام ال حدیث اویټول حدیث ذکر کړه د متفقن علیه صلی اللہ تعالی باب جواز البخاء علی المیت په بیان د جواز د جڑا کی په مړی باندې چمړی باندې جڑا ځای زادا بغیر ندبن او بغیر د استعانو او بغیر د ویر یعنی چېغه وکې نی ویوال د کول بڼی سر شکول بڼی نو کتش د ستر اوخ کیږي نو, کی نو دا سه جڑا په شریعت کې ځای دی وای امن یا حتو هر چی ویرو چرې دی پمړی وانه حرام ان حرام دي و وصايا فيه باب في كتاب النهي وې زر د چراب شي دي بارک باب په کتاب د نهي کې چې باغي د الله حبيب د ویرو جڑا او چغه نه مننه فرمایلي ان شاء الله تعالی که چریخه شید الله تعالی چلوید و عمل بکا و رچین جڑادا ان فجاعت حدیثو بالنه عنو راغلی جس احادیس تبعره منعت الدینا او داسم راغلی چینل مئی تعذب بوکای اهلی چې د عذاب و کولی شي په سبب د جړه دغ هنند د او دغې حدیث وهیه مط واللهتون پهې حیث کې طویل کی شو دی او محمولتون یا حدیث حمل دی عمن پاغچ او سابق چې هغه په ژوندونې وسیتو کې ک چې زمر شم نما پسې بجاړی نه او نهیں ان ماوان بکیل لدي تا منا دا من شیدنو دا جڑا حغین ندب چپاغي کی چغوی و نیاحت نو ویروی بی ودلیل ولاکه ما بین دوخا او دلیل په جواز دا جڑا بغیر د ندب ولا نیاه او بغیر د چغو او د ویرنا احادیس غ احادیس دی احادیس کثیره احادیس ډیر دی او د دینه دا حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما لہذا تبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھ اصاد ابن عبادتا طکوست تتلید ا Howard � us Nickel رضی اللہ عنہ او د Graduate انصارو سردارو و, سردار و ماہو عبد الرحمان ابن عوف عن لہذا حبیب صلی اللہ علیہ ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما او ساد ابن عبی بقیائک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نظر اللہ حبیب کی خالد ابن عبادوکتو فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب و جلد دا صحابی اغبی ماری و تکلیفی چوکتو فلمہ را القوم حر کل چوکتو دی قوم و صحابے کرام و ردوان تعالی علیہ مجمعین بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن. جلال رسول الله صلی الله علیه و سلم با کونه دیم په جڑا شول فقال الله حبیب فرمایل الا تسمعون آیات سورینا ان الله بیشک الا لا يعذب عذاب نور کای بدم العین فخذ دسترګو دسترګو نه چې کښتی بییګینو په دې الله عذاب نور کای ولا بهزن القلب او نه په خفکان د زړه زړه خفشی او اس ترگی داغی ترجمانی کئی اخی سی بھئیگی نو پدی الله چالا سزا و عذاب نور کوي ولیکن یعذب بی حازا وی سزا ور کئی پدی او یرحم و یارحم کئی واشار ایلا لسانی او دا اللہ حبیف جبي جبی مبارک ته روکا کدخلینا سو خبر روباسی والحمدللہ وی او انا للہ و انا الیه راجعون وی واللہ عجر ور کئی او کدخلینا گڑی وڑی روباسی نو باغی سزا ملای وی متفقن علیہ و انسام ابن زید رضی اللہ عنہما نو سام ابن زید رضی اللہ عنہما نے روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعی نے ای ابن ابنتی ہے وہ رپورٹ کڑ شے دلور بی بی دا و و دا بچی پہ حالت مرگ یوزن کدن شروع تاسلہ کرن دیر شول زینب رضی اللہ عنہا بچی وفات کی دو اللہ حبیب سے خبر ورولی غلو دل اللہ حبیب قول قاصد توی چورتا وای چې ان للہ حم تعالی ما خذ و له ما عاصا وكل شئ عنده بجل مسمى فالتصبر والتحسس او بیا غی کتم وای ټول شنو راضی شل اللہ حبیب دل اللہ حبیب راغه او نو سے ورت جولای کی ورکړې شو ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب د مبارک استرګنوخ کی شو فقال له سعد ساد سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ورته فرمى ما هذا يا رسول الله ودا سي دي يا الله رسول الله تاسو خو जाणي قال الله حبيب ورته هي هذه دا رحمت او جعله تعالى غرغوي الله تعالى الود ديل رفيق قلوب عباده فزرون د بندگانو و انما يرحم الله من عباده الرحماء بے شر رحم کوي اللہ په قلب نگانو کې پر هم کوونکو باندې چې شاعر کې راهمي دا غزر کې نرمي وي متفقن عليه نګورا د اخ کو جرات د دوار جهانو سردارم کړي د خپل بچی په سیمه جړل او د عالمي خپل نو سي بارکيم جړل له صحابه بارکيم جړللی وانا سن رضی الله عنه دانس دا رضی الله عنه روایت تے چه رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل علی ابنه ابراہیم وردن شیو په خپل بچی حضرت ابراہیم رضی الله عنه والد او د دې د خپل رضای په څراوه او وهوه او د دې ځن کدن شورو د بچی ځن کدن شورو او الله حبیب وردن شو فجعلت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تذرفانه رسول شي مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اف کیته پیل فقال له عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه او ته رسول الله اے د الله حبیب تاسو م جاړی فقال ابن عوف دی اے عوف بچیا انها رحمت الله دا رحمت او ثم اتبع هذه اخرى ديال الله حبیب صلی الله علیه وسلم سلم داږي پسې دا بل خبر مو فرمایلا فقال ان العين تدمع استر غنوخ کی بهيږي والقلب يحزن او زړه خفه وي ولا نقول بقل نواي الا ما ما غرا يريد ربنا چي هغه غرا زیکوي زموږ رب لرا وا ان وبشك منغا لب فراق يا ابراهيم لمحظونون خام خفاو پریشان اي ول الله في سليك سويل نشو رواه البخاري و رواه بعده مسلم او دي حديث بازي سا امام مسلم رحم الله نقل کړي ولا حديث بالفا بكثيره الاحاديث په باب کې ډېر دي دی في الصحيح فصحيح او کې مشهورات او مشهور دي نګورچغي بني سرشکول بني وال دکول وبکيني دارنگی دا بازی زنانستا اینی کئی داو پکینی او که دستور گناوخ کی بیگی نو پدی او سڑے ملامت نوے بلکې دا رحمت تے او د دعاو جیہا پسردارم پدا سی جڑا سر جڑا دا وصل الله حطان باب القفی عمین یرا من المیت من مکروح وی باب دے په بیان د بندی کې۔ اما ده هغه څنګه یوراچ وکته شي منه المیت د مړینه م مکروه د سمکروه چیز دا وشاله ونه او دا خبر نه به باندې کې سره پسند کتن کې په تکلیف لیدو یاد مرنه پ دغنه د سه حال وکته چې هغه مناسب نو خلق لموایا یا سوک ملي ته غسل ور او حالت غسل کې هغه د حالت وکته څهغه مناسب نو نودار خلکو لوی نه لکه ژونديبانه سره پردا چي د دمړي عزت احترامم د ژونديب په شان لازم ده عن ابي راقيعه دا بي رافي رحمه رضى الله عنه روایت ته اسلم چه دینو مسلم او ماولا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا غلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم دے فرمائی چی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال نا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لگی من غسل میتا چاہ چه غسل ورکو یومڑیتا فکت ہم علیہ او بے پرد پوشیو کداغا منی آدم کمزور لے او د پرد پوشیو کاؤ پردے واجل پاغا نغفر اللہ لہو اربعین مرتا الله به خنو کې دتا سلوخ کراته دیو جنا علماء لیکي وي خدای چې نړۍ خپل مړی له غسل ورکي خپل خپل پردای شي نامیشد پاردا سیوی اوروا ایدا جوړد او طریقه دا د غره د شریعت مقصد د نارې شراب مرګ رایا شي څوک چې خپل مړی له خپل لاسه غسل ورکي نډه روم راپورې دا مرګ هریږي نه نامیش مون پرسمونو ریوا جنو پسیو وځره کې ناشې دا دا دعاو له مولي کې یو تازيات ته تازيات دا چې لا ته سري او بیا یمړی له دعاو کا خدا چې چی... یو وی دعاو کا پنځه کسان راغلی یو وی دعاو وکي بیا بل وی دعاو وکي نو دا ټول اهل علم له کری چې دا رواج ده چې دا طریقہ نه دا تازيات دا چې هغه کې بتدي مړي والولت سري ورک او دمړی لپاره د بخشرت دعاو وکړي او لا کوم چې رسمي دعا دا نو دا طریقه ده تادیات نه دا خپل مړی ته خپل غسل ورکول پکاره چا ته غسل ورک یو مړی دا هغه پرده پوشي وکا نو الله بدل سلویف مرتبه معافيو کی غفر الله له 40 مره الله به غفره کوي دتا 40 مره یعنی سلویف غلي باج علماء دا ذکر کری 40 کبیره تا وَيَسْلُوهُ گُنَاهِ کَبَائِرُ غُفْرَتَ اللهُ مَغْفِرَةُ الْحَاکِمُ دَری حدیث روایت امام حاکم رحم الله کڑے وقال صحیحٌ ویلی دا حدیث صحیح دے علی شرط مسلمین فشرط امام مسلم رحم الله باب الصلاة على الميت باب دے بیان دے جنازے کولو په مریواله وتشيعه او دا غد جنازے سرتل وا حضور الدفن هي او دا غد دفن په وح کې حاضریدل وکراعه اتبع النساء الجنائز او دا خبره چې مکروه دی د زنانو او د جنازو په ستننت زنانو به جنازو په سينیږي دا دای تل ناجیز دی مکروه دی ناروالی وقت سبق فضل التشيع ويمک در لا فضیلت بیان د جنازه په ستننت لو عن ابي هريره رضي الله عنه نابوهري رضي الله عنه نے روایت پر فرمائی کہ رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم نے فرمایا من شهد الجنازه کا سوچ کہ اللہ درگاہ په دنیا جنازې د مسلمان ته حاضر حتی صلی الله علیها تر دی چمذوشې په دې مجوکو فلهو قیراتن نو دلبا یو قیرات اجر ومن او من شهدها او لم حاضر شو او بیا موجود او موجود حتا تدفنا تر دې چې دفن وشو نو فلهو قیراتان دلبا دو قیراتا اجر وی ومل قیراتان ایدہ الله کو غمبر د قیراتون س شیری قال مثل الجبالین العظیمین په پمې سول دغه واټو یو خیرات دی یو غټ غره مره دغه په یو جنازې او دفن کې شامل دل دمر اگر به ویلاو شي لکه دعا واټو واټو ورونه او دغه شي سبب په تل د میزان کې پنیکو کې تل لیکي نو سمره لوي چېر به خدای تعالی رضا چې مقصد وي جنازې کې حاضرې دونکو اند رضا الله مقصد وي او دفن کې اند الله رضا چې هر یو شي نیت له اعتبار دی مثل الجبلين العظيمين وهي فمثل دوو غرونو غټو غټو متفق علیه وان هو دغه بوهر رضی الله وان هو روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی <كتصف> من اتبع جنازه مسلمين سوق چروان شود جنازی دیو مسلمان پسې ایمانا و احتسابا دی ایمان او دا ثواب دلته د پاک ای ایمان دا د اوزه دا عقیده د توحید دا عقیده د ایمان دا عقیده د شرک نه او د جنازي په سې چیزي نه بل څه دنیوي نه لري و احتساب خالص ثواب لټای و کان او د دې جنازي سره حتی سو لاله چھپاغي د جنازي مذوشی و يفرغ من دفنها او فراغت شي دا د دفن فانه نبيشکه دا مسلمان يرجع من الاجر دي واپس کیږي فاجروا بدله سر بقيراتين په دوه قيرات سره او كل قيرات هر یو قيرات مسل احد لوحد هر مړوي ومن صلى عليها او جاءت تجلى جنازيه مذك و ثم رجع دارا واپس قبل ان تدفن مختب دفن کې دونه فانه بقيرات دې په یو کې راته راپښ یعنی د جنازي او خیراته جرده او د دفن د دې دو یو کېراته چرده رواه البخاری او عن ام عتیه رضی الله عنها د ام عتیه رضی الله تعالی عنها نویات ته د مشهور صحابيه دا او اکثر وایي جناونو غسل کې ودا او الله الحبيب لونو مبارک او تندې غسل ور کړې مشکائے شریف کې در لتیش مبارکا بیبی بی دا قال النبي فرمائے صحابیا نوہینا منغمنی کرشیو ان اتباع الجنائز د جنازې پښیدت لونا من شریعت کې منشیو جنو وزه ولم یعزم علينا خو په مون باندې ډیر سخوال و معناهم ولم یشدد فی وای سالې نې شوي پهې نهی کې کمه یو شد د فیل محرممات لکه چې سختی کېد شي په حرا وکارونو کې د داګ د چې دا حرامیو ګنای كبيرره د خو مکوه او ناجهزدي د زنناو د جنازې پستلللی د زنانه به د جنازو پسې نځ داې اهل ال الموسفتتو د پهې بانې چېی بهقبستان با لم نځ ځکه د دی ټوله بنا په پرد ده او دانااق ساتوله عقل لي نو هغه ځای کې لري بیاځلې خځې وای نو د زنانو قبرستان ته زیارت القبور ته لمل علماء لپاره چناروا دي بلکې موجوده زمانه کې د ویچ ګناه کبیره ده لکه څنګه مزلود نبی عليه السلام په زمانه کې زنانه په پرده کراوتي شکلا پس زنانو په حلقو کې فساد راغ نو زنانم نه کړی شي نجدا فر지요 سنت موقده جماعت نه منشي نو د غي بارکيم دای مندي صلی اللہ تعالیٰ خیر سیر المسلین علی الجنازتی وجعل صفوفهم ثلاثتا فاکسرا باپ دے بیان دی کی چھ مستحب دے تکسیر المسلین دیر والد مسکون کو علی الجنازہ پا جنازی سمرا مسلمانان دیر شي نداحا خبر را. او دی مسلمانانو لم خیر دے او دی مڑی تم خیر دے وجعل صفوفهم سلاسا او ګرځول صفونو د دوی درې په اخر یاد درې ونډېر صفونه ني علماو لیکلي لکه رسول ذکر کو واي کله خلق دی نو چې سور صفونه شول هغه عمر دي وک خلق دی دې نوې خبره دالې چې دا لیک خلق درې صفونه کا ذکر او سور ته حدیث را روان نه چې مسلمان باندې درې صفونه مسلمانانو جنازو کې مداغد مخشر سبب جوړي نوکه لگ دی نو هغه لگ دی څه فنګه او کډېر دی چې سوره سنتي جوړيږي هغه امر دي چې جوړ شي اگر چې بهتره دالا چې دادي سوي نه تکایږي انا عائشه رضی الله عنها د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نا روایت ته قالت بيبي فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وہی دا اللہ رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ما من میت نشته یو مرنده مسلمانان مسلمانانو صلی علیہ چې مزد جنازه کي پاو امه من المسلمین یو جماعت اورل د مسلمانانو نا یبلغون مئاتن او دی سلو صلی او د سلو صلی واړو کې اخلاص مقصد دی ته الله در رضا په دنیا جنازه تراغلی كلهم یشفعون له او دا ټول سفارش کوي د دې مړي د بارګ الله په حضور کې چې الله موږ دعا غواړي چې تاسو موږ اور مسلمان نارینه زنان او فټشه بخنه ولونکي الا شفعو فيه مگر د دې سفارش ب قبلې د شي د دې ميت بارک سل کسان دي رس براشي او دا سل واړه موحدین دي عقیده د ایمان او توحید دا او دا دی صلو وارو مقصد نور سننے صرف دا اللہ رضا دا پا بدل بانی جنازی لنے دی رواہ مسلمن دا دی حدیث روایتیں ما مسلم رحم اللہ کھڑے وان ابن باسن رضی اللہ عنہما دعبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہما نا روایت تے دے فرمائی چھے ماوری دری دی, دی, دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قولو چھے ما من رجل مسلمن نشتے مسلمان یموت چه وفات فیقوم علی جنازته او ادری کی داغ په جنازه باندې اربعون رجلا صلویخ کسا خدا صلویخ دا چې لا یشرکون بالله شیئا دا الله سره هیڅ شی نشری کوي یعنی عقیده د ایمان دا د توحید دا الا شفعهم الله فيه مگر د دوی سفارش ب قبلوی الله د میت بارکی او اغلب بخنه فرمایي فراوہ مسلمن د دې حديث روایت کړی دی امام مسلم رحمہ الله وان مرشد ابن عبد الله ال یزنی د مرشد ابن عبد الله ال یزنی الله نے روایت ہے قال نے فرمای ک انا مالک ابن حبیرا او مالک ابن حبیرا رضی اللہ عنہ اذا صلی علی علی الجنازه چکل به مشکل او جنازه فتقال للناس عليها او خلق بلگو نو جزاحم علیها دبا تقسیم کل دیلره په جنازه سلاسه تا ځاین درې صفونه لکه خلک نوبي ادريس فونه جوړ کل صحابي کها لګو به لګو ثم قال او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صلی علیه هر هغه څوک چې مزه جنازه کو پاغه سلاسه صفوف درې صفونو د مسلمانانو فقد اوجب فقد او جواب نو داغه لپاره جنت واجب شو نو ګر کله ته خلق لدی نو بیا دې فکر را دی چې مسلمانان دې دری سفنه جوړي دغه الله حبیب فرمایلی دې چې چا باندې دری د مسلمانانو جنازاو کا نو الله وورتا جنت واجب وي رواه ابو وقال حسنن. حدیث حسنن فرمایلی دې چې دا حسن دے. صلی اللہ تعالی علیہ الاخر رسول محمد علیہ السلام یہ قراؤ فی صلاۃ الجنازہ باب دی بیان دی دے بیان د دې کې چې سبل استے شي په موږ د جنازې کې د جنازې را مسجد فرضی کفایره د پدې سلو تکبیرونو کې وصل استے شي رسول نے فر رحمتہ اللہ علیہ فرمایو کبر اربع وی سلور تکبیر بوئی تکبیرونه بوئی اربع تکبیراتین سلور تکبیرونه او چکل اولنه تکبیر وئی نشون کی دا مصنف شافی المسلک دے دا دی مذهب دے دا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نو دیوی لنبنی تکبیر کی یتعووزو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بوئی بعد الاولا پس دا اولنی تکبیرنا او ثم يقراو فاتحه الكتاب او بیا په پاول تقدیر کی سورې فاتحه ولولي دا د شوافیع او مسلک دي چې هغه وی په جنازه کې د قران شریف تلاوت به کیږي او سورې فاتحه ولستیش دا هغه مذہب د اول تدبیر نفس با اوذ بالله او بسم الله بو اول الحمد بتر ول دالین امینه pore اوه مذہب د احناف زمون د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ لدار ای وای چې په جنازه کې د قران شریف خلاवत نشته په مسکه نو یې سوره فاتحه بن للی زمون کتابونو د مذہب دا ذکر کړی وای کو څوک ول تدبیر کې سوره فاتحه د دعا په نیت لولین لسته شي <coughs> دیا با دا تلاوت نیت بکینی نو دا تلاوت نیت چینی نو تعوض بورتنویں نو پاول تکبیر کی زمون دا فکی کتابونو لکلی کد دعا پا نیت سوک سور فاتحلو لی نو زمون مذہب حنفکی ملوستیش ورن آغا دعا بوئی چه سبحانک اللہم و بحمنکا لکا سننگی مونگا سناو آئی دا غده سناو کا د بازی صحابی کرام و نصابتی نو دابن پکی کچا د دوه اپ انیت سوره فاتحه اوه نو دام درستی ثم یکبر ثانیا او بیابا تکبیر و الله اکبر بو و دی هغره شیما موینو مقتدیان به موثر وای ځکه دا تکبیرونه په کې فرض دی په جنازه کې او د دویم تکبیر نه پس ثم یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم درود شریف بو وای په نبی کریم صلی الله علیه و سلم فیقول وای و الله وصلی علی محمد و علی آل محمد والافضل ان يتمه وی غره خبر دار چې دا درود شریف دی پورا کی په قولی کې کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم الى قوله حمید مجید علماو لیکن وی غره خبر دار چې کې کوم درود مونږ چې په جنازه کې دا ویل شي دا په درودونو کې بهترین درود دی اگر تاسو هم په جنازه کې د مانزه د درود شریف وای ورنه درود شریف پړې او الفاظ سره ثابت کچاکم یعنی ثابت درود شریف وینوغم کافره خدادموز درود شریف چې ته درود ابراهيمي وای دا ډېر غره ده ولا يقول كما يفله كثير من العوام وينبوي اغه چې کوي غیلرا ډېر د عوامنا من قراعتهم اغی روم بيد آیات للی چن الله و ملائکته یصلون علی النبي او دا غینا پس درو شریف وی وی پ جنازه کی ندا خبر وی درست ندا داسه بنکای ان ایا چې دا آیات ده قران شریف فانه لا تصح صلاته ونسیکیگی صلاته اغه مز ده جنازه ددا اره اختصر علیہ چې کله دې تشیا ته یو دروز او اثم یکبر الثالثه بیا بدریم زر الله اکبر و یدور للمیت مدیته پارو دعا او غاڑی وللمسلمين او للمسلمانان نو پار بما نذکره اغه چي مونږ اغه دعا غان ذکر کو من الاحاديث دا حدیث نا ان شاء الله تعالی وای کچره خو خشی دا الله تعالی شلویدے ثم یکبر الرابعه او بیا بسلورم تکبیر وای سلورم تکبیر به وای ويدعو ومن احسني وَيَ وذو دعاء غالی او بهتر دعا پاکدار یعنی لسلورم تدبیر نمخ مخکی اللهم لا تحرمنا اجره یا لامونگا ددي اجر دري ميت او دز جنازې نمونگا مخرو بکيما ولا تفتنا بعده او مونگا پخېت نكي ماشه دت پس واغفر لنا ولهو او ځخانه او کې مونږ تاوتہ توال مختار ور ادا د عین تو ویل دعا وي یوجدی کی دعا فر رابعہ پر د سلورم تکبیر کې یوجد و دی وردا مونږ مزهب هنفی دی ټولم دی یو خلا مختصر دعا مونږ یاد کړي نو د غم کافیدا خو مونږ مزهبم دیو زه تھوڑو دیو یوګدی دعا غانه وي دا لکی تاسو لاده کیږي کوم دعا غانه راضی دا یا کی لخر حرم شریف لحاج د خلق لار شنوې پر سلورم تکبیر کې کافی دعا غانه نزمږه وامه ورفس بیا شان اشان ولاړ وې داز د کول فکر خل خلاف ما یا تا تو اکثر الناس وايي خلاف داغه نه سیاست جوړ کړې اکثر خلکو چي مختصر غونځي دعا کوي له حدیث ابن ابي يوفا وايي دا وجد حدیث دا ابن ابي يوفانا اغا چی سنذكرहू مونږ ذکر کوو ان شاء الله تعالی کچری خو خشید تعالی چې لوی دې وا امل ارچه دعاگانی دیچی غم انقول دی دنبی علیہ السلام نبعدت تکبیرت السالسا فسد صلو درین تکبیرنا نفا منها داغین یوداد و آمدہ دا بی عبد الرحمن آف ابن مالک رضی اللہ عنہون روایت دی قال دے فرمائی صلی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على جنازت مشکول نبی علیہ السلام پہو جنازے فحفظت من دعائی نوما یاد د کړی و دغې د دوعاانه یقولو د الله حب داس نوبی د اسلام تعلیمن جهرم جهر که دی دی يو جهرم کړی تا یو مسلهله چې جنابه په ژري کو پک روئ نګور جمهور لما په دیدي چې پک روئ یو قول د جهرم دی او د الله ح بعضې دعاګانو کې تعلیمن جهر فرماین دی عام جمهور پهدي لکه زګ مضم دا دی تا سو جناظب په شوی پکئ او یوقول په د جهرم شته کله کله صحابی چې دا دعا یاده کړي نو د دې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په جنازه کې ورته دي تعالی حبیب داسې دعاوي اللهم اغفر له یا الله دی مړی له بخناو کې ورهمو الله فدرحمو کې وعافي اوفو عنه او دل عافیت ور کې وافو عنه د نو معافيو کې درگذره کې واکرم له زله الله عزتمن کې اغزید دردلو ددر دلدیزت والا زیور کی ووسے مدخل ہو او دددہ قبر کلاو کی فراخہ کی ورددہ قبر اللہ واغسل ہو بالمائی اللہ اوین زیدید گناہون بالمائی قوبو وثلج او پا وارا والبردی او پا گلی اے وارا و گلی سر بدنم یخشی او سر پاکش ونقی ہی من الخطوائی یا الله د مېتوم مردا په کټې د گناهونو نه کما نقېت صاوب الابیضا لکتاه صفا کړی را اغه جامس پینه من د نسید خیرونا وا عبد الهدارا من داری الله د دنیا د غمونو او کورې پرې خو په بدل کې ور کې دلر کور ور د کور ددنه وا اهلل خیر من اهلې او الله د تا بان بچو بیبي ور ور کې د اغلل اهل ورث ور کبال بچور کی غرض حل لنا وزوجا خير من زوجه او بيبي ولا ور کی غرض د دنياوي بيبينا بی بی وادخل الجننه الله دې جنت تو زنكي واعذهم من عذاب القبر الله دې د عذاب قبر نو ساتي ومن عذاب النار او د عذاب د اور نو ساتي بسحابي وای داس کس مدوان الله حبيب کا حتا ما ارمان ور ان اكون انا ذالك الميت ما کاش چې دا بړی خوضو او داسې جنناازې په معکیله حب به داسې ان دا سره دړی د پاار دعاګانې کوی چې دا هی و ما تهنا او کاش چې دا خوض مړوي او دا د گانو کو ما له فر معوي دکه الله د حب دوعا سره معمولی شینو او بې کې سومه ترتیب سره دو کهګوره د الله مخیر ل نه د نه غم روان دي هغې سره د دا دوامم سړیژ م کو او کې سومره خیر دی. وظداشي معاملہ میادی وی مختزیاں لمیادی نو صلی الله وسلم تکبیر کی کافی دعا غان ورتکای رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړل امام مسلم دا یاد کای دغه خبره باندې فقار دې زبایوب اللوا او ورو او کېور اس کین شهادله خو یادی کای نو جنازه کی سړی وې د الله د حبیب ته هر دعا غ برکات شي هغه په بل سکنه ملاوی صلی اللہ علیہ وسلم په جنازه کې ویل کیږي مداغی <سلام> بارکیدا احادیث دې مبارکا وان وی horera وا بی قتادا ویداغرت بو horera وا بی الله عنهما روایت سے <سلام> وا <سلام> ابي او دا ابي ابراهيم الاشهلي رحم الله نبي او دا غد والد صحابی او دا دا والد نو ابو او صحابي او دغه دوال صحابي رضي الله عنه الله دې راضي شي دې ټوله دا درې والا صحابي کرام حديث نقل کوي عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبي عليه السلام نه انه صلى على جنازه چيبې شک نبي عليه السلام چي موزه کړه د جنازه د جنازي په او ميتو جنازي باندې ځکه دا جنازت اګه کټ سم ویچ مړې پکې پروځي او دا ميت تک خپلم جنازه وای فقال الله حبيب درم تدبیر نفس پس سلورم کې دا دعا فرماي لوا اللهم اغفر له حينا او ور دي رسولج په کار نه باج خلق چې سلام وګرځي وای دعا وکي نو د دین لوی دعا به یې پدې کې شې پاتشتا بیا م دا د کذ سلام غرذول او پسې او د الله د حبيب او د صحابه کرام او سلفه منقول وی نو کې دبا په دین کې نشته الله هم مغفر له حیینا یا الله تبخنو کې زمونږ ژوند وته و او زمونږ مړ وته او زمونږ ور وته الله زمونږ معشومان چې دی او دی بلويږي نو که س ګناهونه تی کېږي هغه ورته معاف و کبیرنا عوذ من دی لویتا وا ذاکرنا عوذ من دی ناری نو سبخنو کی وا انسان عوذ من غسان نو او کم چی پمون کی اوس حاضر دی دای تبخنو کی او سوک چی دل تشته لینا او مسلمانان دین او غایبین نو تبخنو کی اللهم یا الله من احییتہ منا ارا سوق چی جوند دیکه او پیداکه زموننا فاہی ہی علی الاسلام نو غجن دی کی په اسلام سره ومن توفاته منا او څوک چې وفات کې تاغل رزمغه نه فتوفه ول ایمان نو وفات کې غل رپ ایمان باندې ور اکثر مونږ دی کوردا دعا یاد کړیو دا ګټي کې په حدیث کې خموږ پریخي په دام ور سره یاد کئ اللهم الله لا تحرمنا اجرہ مونږه ممه حرم کې دا اجر د میت ولا تفتننا بعده او الله موږ په فتنه کې ماشه د نفس ورآموږه دعا موږ ته یادې خدا دعا الفاس په کې یاد نه دي علامه کدا ثابت دي نپکار دازه شیدا ور سرمو وایو اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده اے الله موږ د جده اجر نه کې ما او الله موږ د دې میت نفس په فتنه کې ماشه رواه دا حدیث امام ترمیزی رحم الله نقل کړي د دا ډول الفاظ او سرایاب کې جنازه کې وایي دا عام مسلمانانو ته تقریبا یاد ني رواه ترمذی په روایت یې به hore روایت کړي د امام ترمذی رحم الله د روایت دا بو hore razi Allah hona wal ashhali oda حضرت اشهری رضی الله عنا ورواه ابو داود او روایت کړي د حدیث امام ابو داود رحم الله د روایت دا بی حریرہ و دا بی قطا دا رضی اللہ عنہ مانا قال الحاکم ویلی دی امام حاکم چی حدیث دا ابو حریرہ صحیحن سیدے صحیح فالاشرت البخاری د امام بخاری شروع تو دا شروط سرے دین مراد محدیسینو د حدیثو نقل کولو دا پارس شرائط مکرر کړي نو دا اغا شروطو دا پابندی سر اغای حدیث نقل کئ الاشرت البخاری و ترمیزی، ترمیزی اللہ وی قال الترمذي امام ترمذي رحم الله و قال البخاري امام بخاري رحم الله عليه وی وی چې اصحح روایات هذا الحديث وی ډیر صحیح پر روايات د دې حدیث کې روایت د اشهلی ده امام بخاري رحم الله وای واصف شيء فی هذا الباب او ډیر صحیح ده اغسزونه په دې باب کې حدیث د عوف بن مالک رضی الله عنه رحمکه چې تیر شو ورن دعو فی بن مالک رضی دا پتولو حدیثو کی صحیح حدیث تے دا میید دعا دا پارا دا پتولو کی گورا جیب دعا دا قستاسو لخیالو وعن بی حریرت رضی اللہ عنہ دا بو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چه ماوری دلی دي دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا یقول چه فرمائی لے اذا صلیتم علی المیتی کل چه تاسو مزد جنازے کوی پدی مڑی نو ف اخلس له الدعاء پدی جنازہ کی ورته اخلاص سره دعا وغواړی پدی جنازه کی ورته سوکای اخلاص سره دعا وغواړی ارواح وبودا ودي حدیث دا معنا ده بعضنا په ها رسم رواج والے جداوی چې جنازہ وکینو په اخلاص دعا وغواړی اده حدیث معنا نه هغه حدیث په معنا کې تحریف ده کله چې مزد جنازې کوي په مړی نو پدی جنازی مسخ ف اخلس له الدعاء تا سوارت اخلاص سره دعا واړی رواه هو بوځاو وان هو او دغه ابو هریر رضی الله عنه نه روایت ده ان نبی صلی الله علیه و سلم او د نبی علیہ السلام نه روایت نکله فی الصلات علی الجنازه فبارد مشکولو کې په جنازه الله حبیب د جنازې مشکولو نو په سلورم تدبیر کې داسې دعا کولا اللهم انت ربها یا الله تر عبد دې مې ته راشي مرشه دې او موږ په جنازہ کو دې ربو مالکتي وانت خلقتا او تا دې پیدا کړو وانت هدیتہ د اسلام الله تا د اسلام طرف له هدایت کړو وانت قبضت روحها او تا د روح واغشتو وانت عالمو بسرها او الله تخبو دې د پپټ حال وعلانیت ها از د پسرګن حال الله از د پټ او سرګند معاملات اثرت وقد جئنا کشفاع الا من مسلمانان راغلیوتا تا سفارش کون کی لهود دی میت تفارا فغفر له ند تبخنا فرمای دادو اگان ابن الله حبیب صلی الله او دا ټولې دوا ګانې دي دا ګور شوم زدن کې نو اخر دی باندې وسی دا خطش د ویلو د فشد له استو او د ټولې د پارانې چې دا د عمل د لار رواه ابو داود وان واسله ابن الاسقاع د واسله ابن الاسقاع رضی الله عنه نو روایت ده قال یې فرمایي صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم مز کړه او موږ تر رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازه على رجل من المسلمين لمسلمانان پس سمعته نماز دیوري دغه ییقول چې په دعا کې داسې وي الله هم ان فلان ابن فلان وی الله دا فلانې چې د فلافیز ری دا صحابې دې واغوسنه ورودام چې چې جنازه چې الله دا فلانې د فلامیز ری فی ذمتک دا ستاپه زمکې نه او ستاپه پناه یې کړې او حبل جوارک او ستاد پناه پدایره الله داستا استاپ زمری دا استاپ پنا هي کيده فقيه القبر الله دې محفوظ ساتي د غائم امتحان او د عذاب د قبر نوازاب النار او الاله العالمينه دې محفوظ ساتي د عذاب دورنا وانت اهل الوفاء والحمد اے الله ته اهل د وفای ته مومنانو سره د مغفرت وعده فرمایه او تخپل وعده پوره کې او ته د حمدونو مستحق ورلای اللهم يا الله فاغفر له نوبخنا او کې دیتا ورهم هو په رحم کې ان کان تل غفور الرحیم بشکا الله بخن کې او مهربانا رواه ابو داود درسو حدیث کې درته دا مساله ذکر کيه عام ايمو اتفاق د چي سلور تکبيرو نه دباسي مامانو پنځ د دینه سیوا تکبیرونه دي خو یو مسله دا ده او حرمینو شریفين کې دي حاجیانو نو تبعه اغه مانو بی کله الله حبيب داسم چې سلوور سلورم تکبیر وي الله اکبر نو سلام اله عليه او د سلورم تکبیر نفس یې سارښوې ده به دعاګانه ختم نو سلام اله اګوره دا ثابت در سلورم تدبیر کی دعاګانی او د سلورم تدبیر نه پس خو د سلام نمخ کی دعاګانې د الله حبیب کړی او سلام چوګر زیدو نو بیا د قبر د تیارې دو پوری په دې من منز کی اجتماعي دعا لښت دا مسله در نه ذکر کړي کله حرمین و شریفین و کی او کی سلورم تدبیر وای ګای امام غلی ولاړ التقوتول دین ملک او دې ته خوبس فتنا جوړا نو هر چاچی او شیز دکړې غم نیم ګړې او ګړې نو کبل الدین خبره از د تا ناو ورته صریح به دینې ختاره او بځل د باز خلکو سکار نشتا بغیر د اهل حق او علماو پسې د قبر وکولونه کارشته ده نو زګار ده نو بس په دې گپ شپ لګئی چې علما بدنام کی دین بدنام کی او صد اخرت د دا پاره دان ته خرابې وکي د عبد الله ابن ابي او فارغی الله انهما روایت ده انه کبر علی جنازته اب دای تګبیر ویله په جنازه ابنته ده لور لهو چې ده ده پاراو ده خلی لور جنازکو لده صحابی اربع تکبیراتن سلور تکبیرونا نو فقام با در رابعا او دریدو ده سلورم تکبیر نفس دمرا ولارو قدر ما بین التکبیرتین پاندازی پا ده دور چه ده دو تکبیرونا په منز کسم را وقفی او یستغفروا لها ده ده خلی لور ده پارے بخن غفتا و یدودو آگان غفتی سم مقالا او بیو فرمایل چ خلکو تاس بو واجب لا سلام تکبير نپسولي سار شو سلامي ګرځول تا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن هكذا الله حبيب بم دغه شان کول وفي روايات في روايات الراغلي كبر اربعا سلورم تکبيري وفمكسا ساعتا نو لاغي نفسم وقت يرکو حتا ظننت اگر عربي چې ما خیالو ګمانو کو انو سيو كبره 5 جدي کو په پينزم تکبيرم لوکیزم تکبیرین او مسلمہ بے سلامو ګرځولو یمینیহি وان شمالیহি خی طرف تا او گس طرف تا فلمن صرفا کله چې جنازین راو ګرځي او کلنا لهم ورته ما هاذا دات سو کلته خسورم تکبیر پسم خصات ولاړو فقال انی لا ازیدکم وزتا صلات اذان یوشی زیاتمنا الا ما ریت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع الله حبیب چې کړي عامی لیدار ته ذان ابو دین کی زیادت نکوه او یاداسو چې او ها کذا ثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا سید الله رسول صلی الله علیه وسلم کړي ورواه الحاکم وقال حدیث صحیح ويدا حدیث سندن صحیح ده صلی الله باب السلام علیکم <سلام> و علیکم رب العالمین ارحم الرحیم तो ही रोरा ुरा ुरा केैसा सा मदना मध रा सर्गार ुबाइ मा जीजी न सफो